Sallu ala rasulina Muhammad Sallu ala habibina kulubi Muhammad Sallu ala shafina tabibi Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahilahi rabbil alamin Wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zhalimina, wassalatu wassalamu ala rasulina muhammad, wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri ve yassirli emri, vahlu l-ukdata min l-lisani yafqahu qawli, ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم الحمد ريمت لادريمت عبادتت ماذريمت إتاكوين وتمام الله جل شانه Kryu e si tonë, kryu e si gjësisë, sëndu e si të kësaj bote dhe të botës tjetër, më shiru e si të përgjithëshëm, përgjithë kriesat e ti në këtë botë, më shiru e si të përveçëm, vetëm për besimtarët ditën e gjikimit. Allahune falendërojmë prejti, ndihim, falje, më shirë, rahmet, të mira, shpëtim, udhëzim, kërkojmë. I lutëm i Allahu Gjerdesha në hu njëherit në këtë ko madhështore, në të cilën gjendemi në muajt e mëdhej, në muajt hërum, muajt e shëjt. Allahu në i fale gjunaat të tona, ato të cilët i bajnë me dia, apo pa die, haptazia, apo shevrazi të mdhaja që është ina për po të voglëa. Pasta i lutemi Allahu gjëleshanu në kohën në të cilën do dhe min kohën e turbulirave, Allahu në uzoje në rrugën e drejtë, në rrugën e shvëdimit, në rrugën e atire më të cilët a i ishte iknachur dhe të në larguje për rrugve dhe rrugitësave në kryetë të cilëve që ndronë nga një shejtani malkuar dhe thratnato. Dëshmojmë bindje të plotë se nuk ka zot më me i ri merit që meriton të adhurohet përveç Allahut Unia të vetëm, pa shoq, pa fillim dhe pa mbarim. Dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij. Për të cilin nga zemra, nga thellësia e zemrës dërgojmë salavat çdo herë kur dëgjojmë emrin e Tij, sidomos në ditën e xumakur për të cilën salavatet drejt në Amrin e ti, pra dërgëm salavatën bi atë kërjesë të dashur të Allahu gjëllëshanu hum, bi më të ndërshmin dhe më të mërashmin mësuesin e njërzis, vullën e gjithë pengamberve, Muhammedin, Birin, Abdullah dhe Robin, Allahu sallallahu alihi vësallem, familjen e ti të ndërshme dhe të pasër shokët e ti besnik dhe të sinqert, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e di dheri në ditën e gjikimin. Më pas të ndershëm vlezër, të ndershëm gjemat, neve vazhdojmë me temën të cilën e kemi hapur disa jafë, e që është përkjellim cilësit e besimtarve, të cilët cilësi, të mira neve duhet ti posedojmë, ti përfitojmë dhe ti bëjmë për veti, ndërsa nga disa cilësit të cilët janë në domin e besimtarit dhe në domin e shoqërisë ku vepron jeton besimtari, të largohëmi nga ato. Me qëllim që dhashtë Allahu Gjelesha në vu, Disa nga cilësitë këtu ti ti kapim dhe ti ndriçojmë në jetën tonë, atëre Ramazani, muaji i madh i cili na vjen nga xhem me do cilësitë e mira. E sidomos ti largojmë cilësitë donshën siç e përmendëm cilësia e cila as së si nuk duhet jete prezente tek besimtarit, e që isht gënjeshtrërena, e cila Nuk mund të qëndrohe edhe të jetë të besimtari edhe rancë po edhe besimtarë dhe mësima. Së mundën të jetë. Sot me dimën Allahu Gjeleshanu, du t'i cekim atë sa kemi ko, atë sa kemi mundësi, du t'i elaborojmë ditë cilësi tjera. Pra, sërisht, nga njëra duhet të largohemi, dhe tjetrën duhet ta përmirësojmë, ta përfitojmë, ta bëjmë për vete. Oshpërqëllim pra këtë ditë cilësi dhe tema e sotit do të jet pikërisht mbi këtë ditë cilësi. E para, besimtarit shmanget apo largohet nga e drejta e robit tjetër. Pra nuk e merr të drejtën hakun e tjetrit. Dhe cilësia të cilën ne duhet të aposedoim, onë besimtari, është i turshëm, pa turpi on shpiesa e imanit dhe ko cilsi besimtarit duhet ta, besimtari, besimtari ta përvetson, duhet ta ban për vetë. Sai për këtë cilsi të parë, nga e cila duhet të larguohemi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na drejtohet neve dhe na thotë kështu. Khawla ابن صاره رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه سبحان الله بر دي سا نيرس Thot pegamerja alihis salatu vë selam të cilën e transmiton një grup këtë hadith e transmiton një grup prej në sarve të cilët thunë që e kanë ndëgju të dërguarin e Allahu salallahu alihis salam i cili ka thunë disa njërës po përpikjen të fitojnë pa drejtsisht pasurin e Allahut Në ditën e kja medit, kjo pasuri do të jetë zjarë për ta. Dhe hadithin e transmiton buharim. Shka nën në kuptojmë me kotë hadith, pra nën në kuptojmë nëse njëri ju nuk shqyqen se si e fiton në pasurin, vetëm e vetëm të vijet dhe rite pasuria. A e shkel tjetrin, a i hin hak tjetrin, a ja merë pasurin tjetri padritsisht. Zotë në arujt, qa sot prej besimtarëve të cilët e posedojnë kocilsi të këqë. Pra pasurohen, marrin, han hakin e besimtarëve, rrobatve si të tjera pa drejtësisht, e sidomos ka prej atyre të cilët kanë biçyre jetima dhe han pasurinë e atij jetimi apo shesin pasurinë e atij jetimit dhe e përfitojnë nga ajo dhe kimi edhe x raste tjera të cilët unë vet i kam dëgjuar për shemb di ku i ka vdekur prindi dhe sigurimi i atij prindit ja ka mbulu dhe ai ajo pasuri ka dal për fëmijët e atij dhe ki i cili ka ngel gjallë qo vllau apo daja apo i cili ka ngel gjallë dhe i ka heto letër ato, ato së ngjoja dhe ka marr pasurin mbi vete e atyre ju ka dhonë kajtë pak, subhanallaj, që kjo pasurit, ditën e gjikimit është zjarë, dhe aj ditën e gjikimit të dhe të shëndro dhe dhe të hanë e zjarë, në vasta hadithit për nga merit, alej, salatu, asenam, pra, në këtë hadith të regohet, fati shkatruus, i të gjithë lojeve të pasurive të mara, pa drejtsisht, me pa drejtë, në këtë botë qofshin ato pasuri individuale apo pasuri publike sep mund mund të jenë edhe pasuri publike për shemb mund një grup më i fort solmon një grup të cilet apo një familje e cila është e dobët dhe më e fortë me ligje me sande, me gjojese, sot, më sa ndë me gjoja se sot s'ka më drejtë jamë atë pasuri dhe ne ato ngratin në barfrit të thellë por ama kjo pasurin e sërditën e gjikimit është zjarën si për atë grupë ose për personin individualin cili ja ka marë pasurin padrësishnë. Pra një fatë të tilë nuk do të pranon të asë një besimtari menqur dhe këtë cilësi besimtari do të kishë friga lahëm gjelesha në mu, i cili zdo mend një ditë do të takohet me kriusin e gjësis do të jetë logari për shdo pun e sidomos për hakin e tjetrit nga që vetë Allahu Gjereshanu mu të ndërë shëndhizët më shbetu dhe ka thonë hadith ku cimë me hak ndaj meje, eja me hak ndaj tjetrit, apo me hak ndaj njerëzë, ndaj rovëve mos eja nga që Allahu Gjereshanu haket të, cili, të cilët i kimi ndaj Allahu Gjereshanu si i badetet, si ndanesat që nga ka ndalu Allahu Gjereshanu edhe mund të na fale por ama Hakimçi e kimi pas ndai ndai dikujt apo jak mi mar pasurin apo e ja kimi mbashtru ajo Allahu Xheleshanu nuk e falen dhe ajo do të falet ditën i gjitimit, laut, e gjykimit kur do të dalën për Allahut e ai personi i cili ti kimi in hakaj do të do të lipe llogari e ajo pasuri i cilen e kimi hangër me pa drejt apo jak kimi mar dikujt do të shëndron zjartin xehnanit I dërguari Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, gjithashtu vazhdojnë dhe nga të regon në lidhje me një njëri i cili duke qenë i plur rosur, kishtë ngritur druar drejqili dhe lute i zoti him. Dhe endër lidhën këtë hadhif për nga meri alesam për të napru një shembul nga që pasaj që kjo pasuria të cilën e kimi marë me padrëjtësi, të cilën ja kimi i zorpu dikuj, ja kimi i mardi dikuj dhe a i s'ka qenë haki jonë, që në këtë botë bëhet penges, e në botën qeter bëhet zjarë, a më në këtë botë bëhet penges përshka, s'pra no hënduat, ti ngriti durët sa dush, lutë jo lau ditë e natë, rrimë e kryenë seshde, Moj e krien vetëm se është dhe fuja aman Allah, ama her do kur Allah do të sëpërvoje, do ti vështjërsoje punët atë shkeqë sa qi ti, se na e kimi zakon, kur na vështjërsohen punë, kur na vërtësohet gjendja atër në mula amani ya ja allah aman ku kam gabu ose i themi kur bisedon me njërin shumë janë vërtësuar punë ku kam gabu allah u e di ku ke gabu ti do shtatë haru allah u e di e masanditi lutu sa dush lutu me kriën se është e çoj durat aman ya ja allah aman ya ja allah ndaj sa dush sa ta ka nuk ka pse se e kallzon pejgamberi ali salatu vesselamu ndëlidhen me këtë rast ndërlidhen me këtë rasti cili ka ndodhur thot Thot Më të amuhu haram Wë më shërëbuhu haram Wë më lëbësuhu haram Wë gudhije bil haram Fë anna justë të gjabu lidhalik Thot Nëse ki person kan gran Pir Ka vashur Të ndaluar në haram Shkurtimisht, nëse anxh ushqier me të ndaluarën, si mund të pranohet lutja një personi të tillë? Muslimi e transmeton këtë ditë. Dhe rivajë tjetër i ka ardhur konkretisht për një person i cili i ka çu dur, ka thonë aman ya rab, aman ya rab. E Allahu xha she nuk ka kallzu për këtë person në hadith ku thii, ushqimi i tij haram, veshja e tij haram, pija e tij haram. Thotam ma një arabi, si të tjë, si pranohet i duaja. Nuk pranohet duaja të ndershënë mëzhezër. Nëse njërju i ka gronjen, pirjen, veshjen, haram, të cilët, duhet qëmë t'ju kushtoj më rëndësi. Se ne, me një gjumat, gjumane kaluma, apo paradit gjumat, të reguam rastin me ati cili dhëtë jetë bashkë me musajnë, ali i salam, në gjenetë, dhe shkoj për kurizytet, Musa, a.s. tashohat personin, dhe kore pa një person shfellaj me gjithë teshe, vetë për imbrezit e poshtin bulum, ndërsa të nalët cullak, pimpin në kërthinze të nalët cullak, veç gjithë teshe, dhe ndërkrije në vend të jasta ku të kishgurë, tha i tha, lau gjelesha në usë, i shkelamu la Musa, tha jara për alemin, a me qëkot do t'je munën gjënet, bashta poja Musa, Tha po a i be ishte i put me një fjalë miskin, i varë for shumë, vetëm gjistesh e tha, edhe ndërgur, ndërmë ndërkrie kishë gurnë vend të jastogu, tha ja Musa, po, po, tha qaq, miskin, qishon, tha do t'i në gjenet, por para se me i në gjenet do t'pitet për t'i senet. Para semihindjen ne do të pitet për disa ane. Do të pyetë të gjithën e të ashës, të cilën e ka veshur. Vetëm atë që ambulon pjesat e turshme, ajo ka fituar me halal apo me haram. Ajë ka fituar me halal ha apo me haram dhe at gurin që e ka në vend të yastakut ndër krije, a e ka gjetë atë gurrin apo pret dikund te ka marrë kalon atë. Skollallah por çdo sen do pite ne vajhalli për sasane do të pyetemi për sa veshje, për sa ushqime, për sa pije, si kemi fitu, ku i kemi marrë, si e kemi bë, bon. e përveç seneve të tjera që janë përmendur në hadithe. Prandaj duhet kimi kujdes të ndersh shumë vet. Prandaj duhet kimi kujdes sidomos çka rasonim në barkun tonë. Se ajo përveç se dë të shndrohet pasaj në xharnet e xhenemit, nëse ka qen hak i huaj, hak i dikuj, por ama Neve do të bëhet edhe ndales në këtë botë na pranojnë duat. Bëhet ndales në këtë botë na pranojnë duat. Dhe cilësia të cilën neve duhet besimtarët apo së dispon pro, na shkojmë çdo gjëmo, një cilësi nga e cila duhet largohemi dhe një cilësi të cilën duhet ta përvetsojmë pro, si besimtar duhet ta kemi, ta aposedoim. Pra, ajo të cil nga e cila duhet largohemi, e cila ish besimtari shmanget, largohet nga e drejta e huaj largon nga drejta e ujë nga që pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam nakaporo si tur në hadithin të cilën e citova tha disa njerëz por po përpiqen por, të fitojnë pasuri euh, pa drejtësisht pra pasuria e Allahut në ditën e Kiametit kjo pasuri do të u shndërrohet në zjarr të xhenemit dhe hadithin dha transmeton te Buhariu e tash cilësia të cilën duhet të aposedojmosh besimtari është i tursh Pra turpi duhet jetë e pjesë e besimtarit. <laughs> Për nga meri sallallahu alihi u esallem, në një hadith të ti në lidhje me këtë cilësi të dobishme të cilën duhet ta poseldojnë, duhet ta kjetë gjdo besimtarë, thot, Inë në mimma edre ke në nasu min kelamin në buhet il ula i dhalem, Të stëhji fë, fë eko alë ma shëtë njërën nga fjallët që njëzit dëgjënë si fjallë të parën nga pengamberet, apo që kanë dëgjurë si fjallë të parën nga pengamberet, është nëse nuk ketë turpë dhe proqfarë të, të dushë. Pra nëse një person nuk turpërodë me fjallë tjera, nëse një person nuk ka më marë, A tërë për ta është e lejushtë në qëta qëta. Pra, gjithë pe nga merët, nga i pari, dheri të i fundit, gjithë popu i dhebë, ja, ka thonë këtë nëse nuk tërë pro është, nëse nuk vjenë mare, dhe pra shka të dushë, banë shka të dushë, fuj shka të dushë, se është një fjallë e cila përdojrë dhe dhe popullin tonë, shka është marja për rezili. Ha? Një rezili i cili, si intereso për qëmë, a i s'ka mare, shka është mare shka është Qa jo marja e ban njerin të ete besimtari forse, marre për ti, marre për ti, marre për i Allahu t'i ciri e shqiton, e shokë betu minel iman. Marja është pjesë e imanit e besimit. Pa, ki, pra kia atif të regon rëndësine në djenjës të turpit, turpi e ka një pesh historike si fjale e pare gjithë për nga mberve, e cila është dëgjuar nga qenjët njërzore. Turp i mbarja është një forës jashtë zakonisht efektive e cila vazhdon, vazhdon akoma të jetë e tilë që nga pengamberi i parë në faqen e dhellë duke mos u shfuqizu, duke mos u largu në asë një periuth kohore dhe duke i shpirë gjithë njëzit drejt mirësis dhe bukurisë. Ra të ndeshë në dhezër Hala Në popu i tonë Në vendet të una Ka njërës të cilën i rruën marja Se me këta kulturat e huja Të cilët ka një Me bo Me ra marja Me ra turpi Me ra ahlaki Me ra më ra limir Mo shkatruat Mo sjeta ti kurjama Ska kurjona ti Juve do t'ja u përkujtoj vesh, vesh një rast dhe do të kthehem i shumë herët në historinë, në kohën kur muslimonët e sundunin Sponjën, dhe Sponjën e kanë sundu për 800 vite, dhe kri qiteti Spanjës, i Sponjës, i muslimonëve, i Sponjës Islama, asaj kohë, ka qenë Kordoba, dhe në Andaluzi, do me thonë, në atë kohë, janë qu, janë dërgu, misionarë, misionarë, krishterë të cilët, kan shiqeu dhe kan studiu gjendjen atje për të qenë pastaj as ifar virusa të cilët do t'i prishin. Dhe në hirjet se qytetet kanë qenë me dhirt mdhaja. Dhe në hirjet të qytetit Dyrët kanë janë mbilë, do me thonë në mbramje dyrët mbilën dhe kush do që ka mbetë jashtë mu duhet për esën mëngjesë kur do t'hape në dirë. Dhe ka ndodhë një ras një fmi i vogëllë i cili para prakisht në mëngjes ka lip leje prej babaaj të ti që të dale në gjuhet ti dhe i ka lip dishtiza të shigjetët dishtiza për gjuhet diploma, diploma dhe del në gjuhet ti i hargjën di plumbat, di shtizat, e gjuën vetëm një plumbë. Dhe tash i vjen turp, i vjen mbare të kthehe të baba i vetë, nga që nuk e ka majtë fjallën, i ka hargjë shtizat, plumbat i ka hargjë, mirë po vetëm një e ka gjujtë. Dhe rinë pre të deri sa të hapën dyrët e qitetit mëngjesë, dhe kujtohet dhe lutet si me baban, si me dal para babës, me farftirë me dal. Emri i ka babas Muhamet, njihet kjo në histori. Dhe kur vin ta misionarët e shohin këto fëmijë para derëve të qytetit Duke qajë, dhe i thon çka është puna me ti? Pse nuk ke imran? Pse je jashtë qytetit? Ja ka të rrasin, sot kam marr leje prej babas, me dyshtiza, me gjuhë diploma e kam ju vetëm një, i kam harxhuesitat, kam tur Vjenë në mare me u këthit e baba, shka do t'i thëmati. Këthen, vala, këthen misionarët prapë, thënë ju. Deri sa tekta, mbisëndronë barja, mbisëndronë ki moral, neve s'kim i buktu. Dhe shkujnë dhe përpilojnë tjetër strategië, qojnë andhise, qojnë ngra për kinëse me pastrimin e shtëpijave të muslimonve dhe dal nga dal ato hinë ati mërana dhe i shkatrojnë moralin e tire, pas ta i shtijet alkohol, i shtijet droga, hinë, zinaja dhe prishet dhe si që din i shkatrojnë. Andaluzia largohen muslimanët derisa ata të cilët nuk kanë mund të largohen, ata afat të shkurt janë përsekutuar me përsekutimet më dhe ronda të mëdha dhe më të rënda, të cilët i një e, i një histori me gigjet e skuxjorit, në të cilën janë bollë lloj-lloj torturash, si ndaj grave, si ndaj burrave, dhe ju u dha një alternativa, ose të kthehen në të krishter, ose të largohen pol kur ka mbaruar fati i largimit, përsekutohen. Dhe me vite të të ngaja ka ndodhur kjo të ndeshëm vllazër. Pra, me kaç do ta përfundojmë me këtë ditë cilësi, nga që edhe është duke u ofruar koha me shpresë që ne si muslimanë këta të cilët i ndëgjojmë, këta cilësi të ndershëm vlezor janë cilësitë të cilët Allahu gjeleshan dhe i dërguar i ti i dojnë, dhe Allahu dhe i dërguar i ti i kanë përmendur Allahu në fjallë, në Kur'anin famlart, i dërguar i ti salavansëm në kshillat e ti. Dhe nëse personi, nëse besimtari me emën thiret muslimanë, dhe thiret besimtarë, mirë po, onë larkë nga këto cilësi, nuk është e muslimanë si që doan Allahu dhe i dërguar i ti. Dhe nuk është, nuk është besimtara i vërtet, onë dërshën v Edhe besimtar, edhe ha drejtën e robit, i pan pa drejtësi, ja shkelën, ja merr të drejtën, ja ha djersën punëtorit, sën nuk mund, nuk shkojnë këto dia. Nuk shkojnë këto dia. Ti mund të arrish pasuri, apo me drejtën e tjetër kuj, me djersën e tjetër kuj. Me me maltrajtim, me uzurpim, me ngrohnjen e mallit të të të të bojnagëve të jetimëve me ngronjën e mallit ata i fokaras ngra ti cili s'ka fuqi të, të kundërvinjë ti nuk shkon kjo ajo pasuri të cilën ti mund bësh i pasur dhe mund të arrishë mirë po çfarë pasuri kemi apo sherri ditën e gjikimit zjarxhenemit han në kod bod doatet tua pranoan kur dë dë puna, allah, të vëshërsohet puna dhe se lellah pa ta vëshërsu punën nëse i ke hin pa drejt dikujt mirë po kur ti çosh dorën amani allah ndihmon Allahun nuk ndimën pëse këra zë barkin me haram, me pia haram, me ushqim haram, me e, padrici, me veshje haram, me këshume rath, edhe do atës pranun. E ka ona tjetër nëse ne përvecësojmë, do me thunë nëse ne përvecësojmë cilësin e marës, e tulpit, pa po asha Allahun nukë. Ati ku ka turp, ka iman, ati ku ka iman, ati besimtarët janë të furtë, ama ati ku be imani, është e kodë, mund të firëshë musliman me e mënë së dushë, me poska dobi për ati në muslimanme nga që është parment, para prakish në adithet e pengamerit, alis salam, dë vijen një ko, dë vijen një ko kur muslimanet dhët jenë si shkuma e dedit. Si shku ma e deti dhe ndosht, të ndosht asot jemi, e di pëse jemi? Se jemi se s'ka kërku shripi neve, na shkelin dhe jemi ma doptit në botë. Pse? Pse na, tha për e nga mesem, do t'hiqet, do t'hiqet prej atire, do me thonë, do, do t'shtohet dopsia, i thënë shka është dopsia, ja, rësullë Allah, tha, dashuria për dënjanë, dhe do të hiqet prej atij dhe frika nga vdekja. Do më fund do të ken dashurinë në dunjon dhe do të ken frikë nga vdekja. Pse? Kto di alivën jonë me çfarë? Në një er i cili dashurohet me me me diçka, ushtrond me elonat diçka. Pra dashurosh në dunjon. Çfarë shumë i japesh me dunjon? Çfarë shumë lef për dunjon saçi nuk lihet në një ditë dunjaja, pse këtë jetën ja ke kushtuar dunjës dhe ti je frikta e alon. E nga që je dashuruar qi e frik vdesur se me vdesem përfundoi gjithçka. Kur shtrih është mbyll në atë moment, thua ku ku shfabona. Këtë jetën ja kushtova dhënjos kë në sot largohet prej meje, edhe çish me vdek pastaj. Kur parat e cilat është duke ardh nuk jam përgatitur ish. I lutemi Allahun xheleshanut na mundsoj të jetojm si musliman dhe të vdesim si musliman. I lutemi Allahun xheleshanohu na jetë të mira në kodbot, por ta mira mos i baje qëllim të jetës tonë, për mjetë të jetës tonë. I lutëm i Allahu gjëleshanut në jetë mirën botën tjetër, atë qësa do të jetëtojnë atje. I lutëm i Allahu gjëleshanut në heke dashorit e kësaj dunjaje përveç dashurive me të cilat naçet Allahu xhejelashanu si dashurinë ndaj namazit, si dashurinë ndaj ndihmës, ndaj zakatit, ndaj haxhit, ndaj Ramadanit dhe ndaj Kur'anit, fjalës Allahu xhejelashan dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu vesselam. Llutni Allahu xhejelashanu sa të jetojmë këtë botë, jetojmë me nder, kur vdesim, vdesim me nder. ندرزو الروحين تا اللهو تا درزو م ایمان فيال اون فونديت يا فيال لا اله الا الله محمد الرسول الله اقلي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه